În lumea captivantă a cărților. Mama celor trei copii avea să le spună celor mai mari un secret despre surioara lor mai mică. Aceasta nu înainte de a-și exprima ultima ei speranță, aceea a vindecării. Hamid își aminti suspinând că înainte, în privirea mamei lui, nu exista niciodată teama. Pe atunci, el locuia împreună cu Rahma și cei trei frățiori mai mici, lângă lor iubiți, într-o căsuță de lut departe, jos în vale. De la o vreme însă, frații cei mai mici au început să tușească și să slăbească tot mai mult. Când a venit zăpada, iar pâinea și căldura au devenit tot mai nedestulătoare au slăbit și mai mult. În cele din urmă, la intervale de câteva săptămâni, au murit. Au fost înmormântați toți trei pe coasta răsăriteană a muntelui. De acolo se vedea răsăritul soarelui. Filimice și mărgărite cresc pe mormintele lor. În timpul iernii a început și tata să tușească. Nimeni n-a ținut cont de aceasta, căci un bărbat trebuia să câștige bani pentru întreținerea familiei. A continuat să meargă la lucru. În primăvară a, arat le -a o goarele și le-a însămânțat. Într-o seară când a venit acasă, a spus că nu mai poate lucra. Până în toamna următoare, a zăcut pe o saltea, devenind tot mai slab. Zahra, soția lui, împreună cu Hamid și Rahma, au strâns grâul copt, iar, pe cât le era posibil, se duceau la cules de spice, ca să-și poată întreține familia. Așteptarea de a se face mai bine a fost zadarnică. El a murit, iar soția lui, încă tânără și frumoasă, a rămas o văduvă săracă cu doi copii. Au vândut casa, caprele, găinile, pământul și s-au mutat la bunica lor. Câteva luni mai târziu se născu încă o surioară și, odată cu ea, noi speranțe s-au întors în mica familie greu lovită de încercări. Ei au pus fetiței numele Kinza, care înseamnă favorită. Niciodată n-a fost iubit și îngrijit vreun copilaș cu așa dragoste. În mod ciudat însă, ea nu se juca ca alți copii de vârsta ei, niciodată nu și împreuna mâinile sau să le întindă după ceva. Dormea mult sau părea că se uită în gol, Hamid se mira adesea pentru ce buchetele de flori colorate pe care îi le aducea surioarei lui părea a nu-i produce nicio bucurie. Când Kinza era în vârstă de câteva luni, mama primi o ofertă de căsătorie, pe care a acceptat-o imediat. Ea nu avea de lucru și nici bani să cumpere pâine pentru copii. În felul acesta, familia s-a mutat în noul cămin. Nu era un cămin deosebit de fericit, iar si Homed... Bărbatul era deja căsătorit cu o femeie mai în vârstă. Fiindcă aceasta n-a avut niciodată copii, el a dorit să aibă o a doua nevastă. Împotriva lui Hamid n-avea nimic de zis. Un băiat de nouă ani putea să fie destul de folositor la păzirea caprelor. Nici împotriva lui Rahman n-avea nimic de zis. O fetiță de șapte ani putea fi o mică slujitoare folositoare. Însă, pentru ce-ar fi fost bună micuța lor surioară, asta nu putea el să priceapă. Așa că dorea să scape de chinza, s-o dea de acasă. Unele femei fără copii ar dori cu bucurie să ia o fetiță, se gândea el. Și mai ales, de ce să cresc eu copilul altui bărbat? Tânăra mamă îi într-un plâns sfâșietor și nu mai vrut să presteze nicio muncă, până ce el nu-și schimbă părerea. În cele din urmă, cu greu să învoi, soțină pe Kinza pentru un timp. De atunci n-au mai fost schimbate niciun cuvânt cu privire la ea. Sau poate că în ultimele săptămâni s-a întâmplat ceva despre care Hamid și Rahman nu știau nimic. Avea vreo pricină să fie așa de îngrijorată? O voce îl trezi pe Hamid din gândurile lui. O zări pe mama lui, stând sub un măslin bătrân și îndoit, ce-și arunca umbra peste o fântână cu cumpănă. Avea cu ea două găleți pe care nu le-a umplut, iar chinza era legată cu un ștergar de spatele ei. Părea a fi foarte grăbită. Vino repede, Hamid!" strigă ea nerăbdătoare. O, ce încet mergi!" Ascunde gălețile în tufiș. Eu le-am luat cu mine pentru cazul în care Fatima m-ar fi întrebat unde mă duc. Acum vino repede! Încotro, mamă, întrebă băiatul mirat. Așteaptă până ajungem la colț. Și mama grăbi pasul prin iarba verde și înaltă, în sus, spre munte. Am putea fi văzuți de la fântână și să-i se spună, fatime, încotro am luat-o. Hai repede, am să-ți spun îndată. Ei se grăbiră tot înainte, până au trecut dincolo de munte și nu mai puteau fi văzuți din sat. De aici privirea cădea în altă vale. Mama se așeză jos, dezlegă ștergarul și lua fetița în brațe. te bine, Hamid!" poruncia, Joacă-te cu ea și arată-i florile!" Hamid privi fețișoara curioasă de neschimbată și nerăbdătoare a surioarei lui. Ea nu-i răspunsese la surâs, ci mai degrabă părea a privi undeva departe, iar pe el nici nu-l observă. Cu un sentiment de teamă, mișcă mâna brusc pe dinaintea ochilor ei, încoace și încolo. Chinza nu plipi nici măcar o singură dată. Rămase nemișcată. Este oarbă!" șopti el în cele din urmă, cu fața palidă și buzele uscate. Mama dădu din cap și se sculă în picioare. Da, este oarbă!" Eu am observat de cândva timp, însă am ținut-o ascunsă de soțul meu și de Fatima. Dacă ei ar afla despre aceasta, mi-ar lua-o în mod sigur. Cele le pasă lor de un copil orb al unui alt bărbat? Niciodată nu va putea lucra, nu se va căsători. S-au ridicat și porniră la drum. Lacrimile îi umpleau ochii în așa măsură că se împiedica pe drumul plin de gropi. Hamid o luă de braț. Încotro merge, mamă, întrebă el din nou. La mormântul sfântului, răspunse ea grăbind și mai tare pasul. Se spune că e un sfânt puternic care a vindecat pe mulți. Fatima niciodată nu mi-a dat ocazia să mă duc acolo. Acum ea crede că eu sunt dusă după apă. Am vrut ca tu să vii cu mine pentru că este un drum singuratic și mă temeam să mă duc singură. Urcau muntele tăcuți. Acolo unde pășunile presărate cu flori dau în teren stâncos într-o vâlcea, se găsea un mic cavou apărat de un tufiș ce l-acoperea, iar tufișul era acoperit cu bucățele de hârtie murdară. Fiecare dintre aceste bucățele de hârtie descriau o istorie a suferințelor. Aici veneau bolnavii, întristații, cei fără copii, cei neiubiți și își aduceau poverile lor la scheletul mortului. Apoi, toți aceștia se întorceau iarăși acasă, nevindecați și nemângâiați. Mama își așeză fetița în fața deschizăturii cavoului. Apoi se-a pe pământ, se îndreptă iarăși și striga numele Dumnezeului despre care ea nu știa nimic și a profetului Mahomet. Aceasta era ultima ei speranță. În timp ce se ruga, un nor acoperi soarele, iar umbra rece căzua asupra copilului. Chinza tremura de frig, începu să plângă și pipăia după brațul ocrotitor al mamei. O clipă, femeia privi ca vrăjită la fața copilului ei. Apoi, cu un suspin, o ridică dezamăgită. Dumnezeu nu i-a ascultat ruga. Chinza era tot oarbă. Drumul spre casă l-a făcut în cea mai mare grabă. Era târziu. Soarele se ascundea în spatele munților. Cocostârcii zburau clămpănind pe lângă ei, ca niște siluete întunecoase pe un fundal roșiatic. Hamid era dezamăgit în adâncul inimii lui, și, revoltat față de strălucirea splendidă ce acoperea lumea, ginga și fire de grâu, apusuri de soare înflăcărate, la ce folos toate acestea? Surioara lui nu le va putea vedea niciodată. Pe semne că Dumnezeu nu se sinchisește de asta. Iar Sfântul cel mort nu voia să mai ajute. Fetițele mici se pare că nu erau destul de importante pentru el. Tăcuți au ajuns la fântână. Hamid scoase apă, dădu mamei sale gălețile și o luă spre câmp ca să o aducă și pe Rahma cu caprele. Pe la jumătatea drumului s-au întâlnit căci pe Rahma o apucase frica de umbrele crestelor crescânde ale serii. Ea își vârâ mânuța ei între ale lui Hamid, iar caprele se întorceau bucuroase acasă, se împleticeau printre picioarele copiilor. Unde ai fost?" întrebă Rahma. La mormântul sfântului." Știi, Rahma?" Kinza este oarbă. Înaintea ochilor ei este mereu întuneric. De aceea mama a ținut-o ascunsă. Fatima și Sima Homed nu trebuie să observe. Rahma, îngrozită, se opri din mers. Oarbă? repetă ea. Dar cum e cu sfântul? N-a putut să o facă sănătoasă? Hamid clătină din cap. Eu nu cred că sfântul ăsta are vreo valoare, spuse el sfidător. Mama a fost la el când încă tata era bolnav și tușea, însă nu i-a folosit la nimic. Cu toate astea, tata a murit. Este voia lui Dumnezeu, gândi Rahma dând din umeri și făcând un gest de deznădejde, de parcă ar fi vrut să spună, aici noi nu mai putem schimba nimic. Strânși lipit unul de altul, pentru că se făcea întuneric, urcară dialul spre satul lor. Ochii caprelor sclipeau ca niște lanterne mici verzui. Urăsc în șopti șoptirahma tremurând de frig. Hamid își înălță ochii spre cerul de un albastru închis, ce-a deasupra ramurilor de măslini. Eu iubesc stelele, răspunse el. Ultima speranță a mamei de vindecare a micuței Kimza a fost spulberată. Sfântul pe care ea îl chemase nu putuse să o vindece și, de altfel, cum ar fi putut? Doar Dumnezeu e în stare să facă minuni, însă ea nu avea cum să știe acest lucru. Oare își vor da seama, Simo Mohamed și Fatima, că această micuță era oarbă? Și cum vor reacționa? Vă invit, data viitoare, să veniți cu mine în lumea captivantă a cărților și veți afla...